jendea bada, eta posturik erakaslerik gabe. Gure ikuspunotik, galdera pausatzena alda, ea paski postu baden, egealitatean eta egunerokoan lanbaldintzak bizi dituztenek, ez dute nonbait behar gauza behar ikusten. Postuak ideki behar dira, eskola handan abat, ez dute oino saile libitunik, donapaleuko ikuskaritzen bakreik berrekin, Borde eskapen postu bat dira Euskaraz, Angeluko ikuskaritzen bakrek bat, niruztez ez da aski.